Ja, dat net soos kyns na 37, hier so Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time, en is ingeskakeld by die rechte plek, so my nie weg gaat loop nie, is by net radio is net radio netradio.sa, en ons webwerf www.netradio.sa.co.za www.netradio.sa.co.za Reden, hoekom ek het vir jou gee? Eerstens vir jou self, om my bykie rond te krap, by die webwerf. Mens moet bykie rondkrap, nie waar nie. As een mens luister na radiostasie dan wil nie het so bykie achtergevond kry. En dit sal jy alles op die webwerf vind. Al die name van al die omroepers, al die programme wat uitgesaai word, al die tye van uitsending. En dan spus die archief. Die archief is daar so dat een mens kan luister, na programme wat alreeds uitgesaai is. Nou, gisteravond het ek gepraat oor die levenscyklus van die Salomfus, so geestelik toegepas, en ek weet nou nie, of daar die verbinding, die link, dan die Engelse link, die verbinding, of dit nou gewerk het, en ek het om nou weer vanavond opgeleid, net voordat ek begin het met die uitsending van die om omweer daar in die archief gesit, So, jy moet maar net gaan kyk daar, hoer, onder Archief, en dan moet jy kyk onder Potgooi. As so, jy by Archief ingegaan het, die mens ook nou daar met die, wat sal een mens dit nou in Afrikaans noem, ek weet nie, die dropbox, as jy op hom klik, dan skuif jy af, dan ondertoe na Potgooi, en dan by Potgooi, daar is die om vind. So, ek hoop jy gaan rechtkom, want dit is eindelijk een baie, baie interessante program, nou nie omdat ek die program aangebied het, en ek het maar net gebruik gemaakt van dinge wat alreeds wetenskapelik onderzoek is, maar dit het my jare terug, joe, ek bedank omtrent circa 17 jaar gelede, dat ek daar die video gekyk het, want toe is hy nog op kassetband, die videokassette, ek het omleed in een videokasset, maar ek weet het is beskikbaar op die oomlik, ek het iemand gesien wat het het en uh, dit is dan digitaal op een dvd, so dat die mens dan daar die programme so kon deel met iemand digitaal dit wat ek het op een video band, ongelukkig die kassete, goed, jy kan nie dit nou vir iemand stuur nie so ek is jammer, ek kan nou nie dit Toen jy maak het, gaan kyk op YouTube, daar is verskye uh, van hierdie video's wat daar geplaas is oor die levenscyklus van uh, Salom Vis. Amal van hulle is nie ewe goed nie, die een, die beste een wat ek na nou gekyk het was die een van die Moody Institute of Science. Dit was rechtig nou uitstekend, dit die iemand ek nou het. Baie, baie prachtige, mooi fotografie en verduidelikings en goed wat die ander nou nie het nie. Maar jy sal min of meer daar die breedtrekken sien van hierdie salmvis. Ek, ek ga nou nou maar somme net in ter inleiding dalk daar iets daar oor sê. Maar ek groet nou eers vir elkeen van jylle daar waar jylle ook al mag wees, of jylle hier in Zuid-Afrika of in die buitenland, maar jy moet jy daar aan die kant ver en hoorde in, noorde, in in Rusland, in Saratov, Pieter, Erasmus, my a boete, byie, byie, byie, byie, byie, welkom daar uit die verre, verre, verre noorde, en dan daar uit die Arabiese wereld, ons is Tania en haar vriendin Linda, en wie ook al van hulle inskakel, ons hoop die, die groepie daar word al hoe groter en groter, uh, so dat ons later een prachtige, mooi mooi mooi mooi mooi, mooi verhouding kan opbouw tussen ons hier in Zuid-Afrika en dan ons mensies daar in Dubai daar is baie Zuid-Afrikaans daar en het sal wonderlik wees as ons groep kan groei wat inskakel hier op net Radio SA, ek self is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hier vanuit die mooi prachtige rustige dorpie Ayrini stad van vrede Ek het al vir jou gesê, hier is lekker groot plaas, dus en enig waar alles begin het, is van hier die plaas af, en so is dit later in erwe opgesnui, en so meer, en so meer, en so klein dorpie hier ontstaan, maar nog met so'n atmosfeer van hoenders, wat oor die straat loop, en so meer, en mens kan gaan kyk daar, na die beeste, en je kan melk koop daar, soos wat die mens het nog al die gedoen het, en je kan daar gaan eet, ontbuit aan ander eet is, daar is alle kartrestaurant ook Wonderlike plek so in die middel van die stad stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika so kom ons sê maar net uh, vir ons mensies daar in die ander lande daar met my boete Pieter daar in Saratof van Rusland kom ons sê vir ons priviet goed om daar in die taal van sy mense daar rondom om en ek weet hulle praat ook Duits, Goedenavond, en dan vir ons mense daar in die Arabiese omgeving, Salam alikum is een van die manieren om te kan groe daar, maar ons weet ook daar is ander maniere soos Mergebaan, en ander maniere van groet in verskillende van daar die uh, omgeving, so, ons weet ons krijg streektaal, soos dan Allahan, Wahasalaan, Uh, daar is verskillende maniere, nou wil ek nie, die mekaar maak nie, wat er een van die maniere jy ken, hou maar daar wei. en dan in die breus sê ons shalom, wat beteken vrede, en in Griek sê ons kalimere, wat beteken ek sê dag. En ons weet hier in Zuid-Afrika verskilkelike klomtale is, elf officiële amtelike tale, waaronder Afrikaans en Engels maar net twee van die amtelike tale is. So as een mens nou in al daar die wil groet, dan is dit nou bieke moeilik. En ons sê Afrikaans, goeie naand en Engels, good evening. En hoop jy voel nou rechtig gegroet oor. Want jy moet thuis voel en ek hoop jy rustig en sal so wonderlik wees as jy rustig kan achter oor sit. En iemand dalk net jou voete op skoot kan sit en het bieke vryf. Wonderlik wees, nee, as ek jou een ontmoet, dan was ek jou voete in, ek vryf jou voete in, ek masseer dit vir jou, dat jy voel hoe werkelijk lekker aangenaam dit is om een professionele massering van die voete ondergaan. Rustig, jy sal soms in die slaap raak oor, as iemand jou voete vir jou masseer daar reg onder die sole wat jou hele gewicht die deel dag misgedraad het, So wees nou daarom ook een bykie vriendelik met jou voeten oor, lig hulle so'n bykie op, maak jou haar een bykie los en ontspan rustig in God sy teenwoordigheid en in sy mense sy teenwoordigheid. Ook ons mense hier in Zuid-Afrika wat, wat luister, elk een van julle wat ingeskakel is verskrikkelijk baie welkom, Horein en ook Denise is juist ka ingeskakel is baie baie welkom oor. Ek weet of Leonie Stielbos luister die as, jy luister, baie, baie, welkom En amal wees en ame ek ook na nie weet nie, want die die wereld is ons nog groot En ons kan weit uitsaie, hulwel ons binne in spesifieke tydskadiele hier val Daarom sly sien, amal in Zuid-Afrika kan inskakel En anders mys nou boon te kyk op die wereldkaart Ek kan die Arabiese lande ook inskakel, hulwel as hier of wat voor ons is en dan ook daar in Sarathof ek is ook nie seker en ek denk my boete hylle, daar is ook so 2 uur voor ons tyd afhangende denk ek van die tyd van die jaar want sommige mense pas die tyd an Suid-Afrika pas het nie an nie, dit bly altyd 6 uur is altyd 6 uur 7 uur is altyd 7 uur namerig of voormerig weet nie hoekom ons dit nooit aangepas het miskien denk ons nie dat dit is sinvol nie ek weet nie Maar ek weet, ander, ander lande pas die tyd an. Selfs Namibia hier in Afrika of in suidelike Afrika, hy pas ook hulle tyd an. Hoe dit ook al sê, is rustig. Ek gaan somme net so ter inleiding voor ek met u begin praat oor, oor die mens en hoe kom ons nou hier op die aarde is en hoe kom ons bykie oor met sitte en dink. En mens moet daar oortink, jy kan nie maar net op die aarde sitte. Sit en wacht om dood te gaan nie mense dit is dan soos die salmvis die salmvis broei nou uit daar in wa vars waters eiers wat daar gele word hulle broei uit en dan as die klein visiekie uitgebroei spring en soe my nou daar rond begin eet en so meer tot so jaar oud dan sy kies sy koers, dis interessant gaan hy sê toe al af met die water strome wat naar uit Montanissie en dan pas hy an by die see, sout omstandighede en hy bly daar vir jare totdat die vis nou vol eiers is, dan kom hy terug soek hy weer sy plek op, en as hy weer by daar die specifieke area uitgekomme, dan lei hy weer daar eiers sy en dan gaan die vis dood, dan sy syklus nou om, so dit is een sinneloze soort van bestaan vir ‘n mens as ons nou moet denk, ons is hier geboore, en al wat ons moet doen, is om school toe te gaan, leer om te praat, en nou die Afrikaanse, Engels, wat er ander talen jy ook al moet leer, en dan al die ander basis vakke, en jy vorder hier van die laarschool naar die hoerschool toe, en sê tlaas van die hoerschool, gaan jy miskien nou vir tersie heren onderrug, en jy word dan nou wat jy dan nou ook al wil word, en wat jy mag word en kan word, en dan moet jy nou werk, en jy moet elke dag van 8 tot 5, of wat die tyd ook al mag wees, moet jy nou werk, en jy moet vir jou uh, medische fonds kry, en jy moet jou pensioenfonds kry, en jy moet die huis kry om in te bly, en jy moet die begrafnispolis kry, want jy gaan sterf, En as jy gesterf het, dan is alles nou oor en verbaai, soos voor jy gebore was, alles is net pak, zwaar, donker, niks. Mensen, dit is die meest sinneloose soort bestaan wat daar seker kan wees. Nou weet ek sommige mense, omdat hulle nou dink in termen van hierdie dood wat vir hulle waag, wil hulle daar self verewig, byv. door om geld te skink vir een of ander gebouw, of sinema, kom ons noem maar nou bibliotheek, miskien dalk die makkelijkste manier, en nou gee jy die bibliotheek, jy sê vir die mense reg jy gee vir die geld, maar hulle nie boop bibliotheek na jou vernoem, sinema, is nou ek, nou sit Martinez Johannes Eilers bibliotheek, en daarmee maak jy nou seker, dat jy nou half en half omsterflik is, Ach, vader mense, is dit nou alles waarvoor die mens moet lewe? Dan sê Paulus, is dit nou so is, hy, kom ons eet en ons drink en ons wees vroelik, want morgen sterwe ons. Maar nou sit elke mens die sê die ake mense verantwoordelikheid, sê jy so moet gaan sit en denk en bepins oor die dinge, oor die lewe, En dank die Heere, ek kan dink, ek was ek omtrein soos dan het vier is ek nou toe kan terugdink, dink ek was net die 61, dit was nog met die republiek wording van Zuid-Afrika, want ons moest eerst een een en toe word is nou republiek, en toe kry is die nieuwe geldstelsel, dis waar die rante en die cente en goed vandaan gekom het, want ons was toen nog die tijd gewoond aan ponde en shillings en pennies, En toe was daar so'n uh, liekje op die radio wat jy na kon luister het, Daan Desimaal, wat aan die gesinge, Daan Desimaal, die randcent man, geef, geef cent vir die penny net waar hy kan, en so meer, en so meer. Dit nou daar in die, in die school, in 1961, Toe staan ek by een perske boom en net langs die perske boom is daar een appelkoosboom en ek dink ek het het al op die radio gesê. Ek staan die daar, mense, is, is iemand wat nou staan dat vier is, die ons helptink. En ek kyk na die boom en die blare van die boom trek vir oomblik my aandag dat ek kyk en sien dat al die blare lyk nou die aan die appelkoosboom en die appelkoosboom met een specifieke soort vorm so een ronderige vorm meer balvormig, ronderig en allemaal lyk die selfde en ek kyk na die perske boom net langsom want die perske boom het een meer langwerpige soort van een blaar so gekalt, gekartel aan die kant en die ou sienkie van stand het vier sit en wonder ek sit nou daar by die boom en ek sit en denk nou in die verskynsel en ek wonder by myself nou hoe het hier die blare amal van hulle gewete dit is nou die vorm wat hulle moet wees hulle, want ek weet u daarom al iets van seldeling Hoe seletjes verdeel en deel en deel en deel en deel. hulle kan ook nou nie net aan, aan, aanhoud deel, hee, want dan gaan hulle ons nou nie die rechte vorm heen. Hoe weet hier die seletjes nou, dat hulle het nou die rechte vorm? Hulle moet nou nie nog, nog vermeerder en in verskillende richtings beweeg hier die verdelende seletjes, nou dit is nou die rechte vorm. En net langs ons staan die perskeboom, en hulle blare lyk like ook precies na die aan die boom. Hoe het hulle nou geweet? Dit was ek nou stand het vier vir myself gesit en dink het. Mense daar, moet een mens nou verstaan, as jy in God glo en nou ek het nie op die haai stadium in God gegloon he, nie, nie gedink in termen van God en skepping en slike dinge nie, dus was het maar net hierdie wat ek opgelet het. En daar is vir my a vastlegging in my weese, wat daar plaas het, daar moet a intelligentie wees, wat achter dit alles sit, wat dit ontwerp het. Net daar, net as dan het vier, net die daar, is daar, iets vir ewig vastgeleid, en die jongs sê en kiewe daar gestaan en door die bome en dit korrespondeer want ondou daar is daar en weet ek niks van die bybel nie, ek het nie bybel bestudeer of iets van die artikeet, man het sondagsskoel toegegaan en in die sondagsskoel leer een mens bybelverse en is dank die Heere, dat het daar die tyd die gebruik was, dat jy bybelverse moes geleer het, ons moes elke sondag een nieuwe bybelvers ontvang het en dan moet jy die bybelvers nou leer en dan moet jy die, die volgende sondag moet jy dit opse en sondag dat jy dit nou weet is God bezig om sy woord met in jou te gebruik, want God skep hier sy woord maar mens moet sit en denk, want kyk Romeine as jy Romeine nou sal lees dan sal jy sê wat Paulus sê in die eerste hoofdstukje van vers 18 af, hy sê, van die toren van God word van die jimmel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. So Paulus sê die meeste mense, onderdruk Godse waarheid in hulle omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar, want sy onzichtbare dinge kan van die skipping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige kracht en goddelikheid, so hulle geen veronskuldiging het nie. Nou my liewe boete en zus jy nou nou my luister, dank na nou een 4-jarige seentje, nie 4-jarige, stand, standaard uit 4 seentje, wat daar nou staan, en daar, le God iets vast in my gees of binnen in my wees, want ek is dan nie seker of een mens, voor je wederbaar is, of je gees het, want ek wil nie daar oorstrui nie, as jy dan een geest het, dan sit die dode gees en as jy dode geest het, dan sy sy dode vlam. Ek weet nou nie, hoe gaan die mens nou vir iemand die dode vlam wees nie. Maar hoe dit ook al sy ek ben nou nie daaran gaan argumenteren, dit leen nou op die vlak van die systematische theologie, en daar moet die mens maar die goed sitte en uitsorteer vir hulle self. Maar die Bijbel sê, Paulus sê, en dis nou sy sy nie net ondervinding nie, maar die openbaring wat God in hom gegeet, as ons na die bybel geloo, dat God homself openbaar het aan alle mense, maar mense onderdrukt het, hulle wil dit nie doodgewoon nie, erken nie. Kom ons noem sommer net vir jou so een eenvoudige voorbeeld, iemand, wil homself aan jou voorstel, het is een vreemdeling, die persoon wil nou met jou contact maak en met jou praat, maar jy onderdrukt het, jy wil nou nie eindelijk rechtig vir die persoon aandag, jy nie noeie om nou om te kom sit en so nie, dan onderdruk jy dit ons nou, nie waar nie, ek het een dag aan die trein gesit, daar, ek, van Kimmerly af op pad, Johannesburg op Torea, toe ek is nie seker nie, in die passagierstrein, en ek sit daar in die eetsalon, hy is nou na etenstijd, en ek het daar gesit en iets gelees, en toe kom daar een mans persoon na my toe aangestap, en hy stel homself voor, en hy sê vir my, say you look so preoccupied, en toe was ek was daar nie list, nou vir sy geselskap nie, en ek het hom ook nie genooi nie, ek het hom nie genooi om te kom sit, en te sit in gesels nie, so, daar niks daar uit ontwikkel soos een vriendskap of een gepraat of iets van die aard nie want jou persoonlikheid en jou optreden en jou lichaamstaal en jou luiftaal en al die goede semmers nou, vir iemand nie, nie, nie, nie, hier in my profaat kom inkom nie nou, dis om dinge te onderdruk nou, God is beeldig bezig om omself die hele te openbaar soos wat jy nou gehoor het, as jy ook psalm 19 lees, jy nie die boodskap daar, vanuit die oud testament God openbaar homsel so, nou kan jy vir jouself sê, denk nou net God wat in die jimmel is, God wat na nou alles geskip het, God wat weet dat die mens in die moeilikheid is, dat die mens gered moet word, ek wil hy jy moet dit nooit vergeet nie Een redder Een redder het een betekenis Daar is een rijke betekeniskakering in die woord redder En dis hoe Jezus' naam vertaal moet word uit die Hebraaus Yeshua Het beteken om te red Hy is dus een redder Nou mense, hoekom moet daar een redder wees, as jy nie in die moeilikheid is nie? Ons verstaan dit, maar dit is nie moeilik vir ons om dit te begryp nie. Levensredders, het ek al tevore vir jou gesê, op Durban of ander strande, sit daar op een en hulle is redders, net totdat hulle jou sien in die moeilikheid, anders hy ons nie redder nie tot jy in die moeilikheid is, dan word hy nou jou redder, en hy spring nou in die water, en hy gaan haal jou daar uit, en hy red jou leven, nou dis wat Jezus doen, hy is een redder, as sy weer, Engels, omdat ons in die moeilikheid is, maar nou sal ons nooit weet, dat ons in die moeilikheid is, voordat ons nie glo nie, mensel sê, Alles begin met geloof. En as jy alles onder druk, gaan jy moest nooit tot geloof kom nie. Want as Godse woord, wat in jou werk, om jou tot geloof te roep, geloof kom uit die gehoor, Romeine 10, Paulus verduidelik het in daar die tiende hoofdstuk, as jy dit stadig mooi lees, gaan jy sien, dit kom door die woord wat verkondig word en in jou oor ingaan en dis dingiekies waarby ek moet uitkom oor klank en hoe klank werk en hoe klank hier binnen in jou ingaan tot in jou diepste diepste wese. maar een mens gaan nie aandag gee aan sylke verduidelikings as jy nie gemotiveer is nie so ek en jy verstaan dat ons in die moeilikheid is, want hoekom sal Jezus die redder wees as ons nie in die moeilikheid is nie? Hoekom sal Jezus sit en ek na Jerusalem kyk na die mens en hy sê vir hulle, Jerusalem, Jerusalem, hoe baiemaal wou ek julle by mekaar maak soos hy hen haar kykens onder haar flerke, maar julle wou nie. Nou kom sal hulle, een hoender wat nou daar loop met kykers, skielik stil staan, vlerke oopmaak en, en die met met klokgeluide die kleintjies roep, die klein kyk en kies dat hulle onder haar vlerke moet ingaan, as daar nie gevaar is nie. Hoekom sal ons 'n hele hoofstuk in die in die brief van Efesiërs hê oor geestelike oorlogvoering as daar nie oorlog is nie? <laughs> Mense Nou leer ons die goed nie, ons lees dit nie, ons maak het nie ons ei en nie, ons dink nie daar oor die nisse so kom ons een program het van oordenking, dat ons Godse woord kan oordenk, dat ons net een bykie kan afsluit en afsnui van die wereld die buitenkant wat bezig is om jou in te sluk. en wat bezig is om jou dood te kook, Hoe kom sê ek dood te kook, jy ken ons die verduideliking van een padda wat een koudbloedige deur is, is jy vat en jy sit warm in kou water kom ons in en my vat om en jy gooi my warm water dan spring hy uit want die on onmiddelike reaksie van hom is, hier is moeilikheid en hy spring uit maar as jy die selde padda vat en sit om in kou water en jy sit die kou water op die stoof en jy begint kook en stadig dan kook jy om later dood want hy raak gewoon aan hierdie water. Dis wat die mens se moeilikheid is en sy ondergang is. Is die mens word gera word gewoond aan al hierdie klomp nonsens wat op die aarde verkondig word en as die waarheid aan ons voorgehou word, dis 'n lewenstyl wat aan ons voorgehou word as die as die norm. Dat jy word gebore en jy moet gereed maak, dat jy eendag dood gaan en jy moet levensversekering hee, so jy een goeie kus kan kry. Maar as jy gaan nie dood, en dan is alles voorby. Nee, nou moet ek jou leren vir jou sê, dan is alles nie voorby nie, dan begin die eeuwigheid teen oor hierdie tydelike bestaan wat jy hier op hierdie aarde gevoer het waar jy ‘n vreemde ling was en jou burgerskap is nie hier nie en God herinner jou daar en hy sê jou burgerskap is nie van hierdie wereld nie jy is maar sommer net hier vir een oomblik soos die blom van die veld jy is die oomblik hier en dan is jy nie my hier nie En dan breek die eeuwigheid aan, dit is waarvoor jy bestem is, is vir die eeuwigheid. Maar nou moet een mens daar oor sitte en dink, jy moet tyd maak. En as ek jy is my liewe boete en jy, dan koop ek hierdie tyd uit. En ek gaan seker maak dat niks in my pad gaan staan, en ek gaan seker maak, dat niks anders hierdie tyd gaan opneem nie, ek gaan nie luister na siepies nie, ek gaan hier inskaken en ek gaan hier lees, want die siepie gaan vir jou nie help nie mense, hoe interessant daar die, die story ook al mag wees op die siepie, gaan vir jou soos een ronde nul op een contract wees die dag gesie voor Jezus staan. Want dan word jy geoordeel oor wat jy in hierdie lichaam gedoen het. En kom ek sê nou vir jou mense, ek het ook na die goed geluister en ook na die goed gekyk, tot ek besef het, dis een kloms louter sner. Dis verhaalkies wat hy oud gesittend en skryf het. En hulle skryf elke dag aan die verhaalkie. Met die story en een paar story line, dis stories. En mense word so daarin opgeneem en vastgevang Dat hulle wil nie een van daarie episodes mis nie Dis asof hulle sal sterf as hulle nie weet wat het nou volgende gebeur nie En weet jy wat, ek het nou al opgeleid, mense word soos die verhaal Hulle word soos daarie karakters daar binnen in die verhaal Al die goed wat die karakter sê, die dink hulle is alles die waarheid, en hulle dink dit is hoe mens moet lewe, en hulle word soms kwaad vir een, een karakter, en kwaad vir nog ander karakter, en vir die mense wat karakters is, daar wat daar opspeel, die acteurs, hulle sê, hulle loop in die straat, en stap mense by hulle voorbij, en wil hulle een klap gee. En hulle sê, hoekom het jy dit en dit gedoen aan andries? Kan jy verstaan, mense, wat ek vir jou probeer sê? die God gaan jou nie help nie, dit gaan jou nie help nie, al wat jou gaan help, as jy moet in God glo en as jy in God geloof, dan sê hier die God, van Abraham, Isaac en jakob God er enig sê vir jou, jy kan nie van brood alleen ees leef nie, maar van elke woord, wat in die mond van God uit gaan, en die mens moet dit verstaan, iemand soos die man, wat nou met jou praat, moet geroep word door God, soos Paulus dit verduidelik, en dan gestuur word om die woord te verkondig, en dan moet dit in mensese oore ingaan. Dit moet in jou gehoorkanaal gaan, dit moet gaan toe daar by jou oordromme, en dit moet daar verander word, en die impels moet daar in die binnen tussen drie beenkies wat daar is, moet hulle beweeg, en dan moet hulle naar seneweestelsel toe gaan, en die seneweestelsel van het na jou brein toe, En daar vind hier die groot wonder van Godse skipping en herskipping in jou leven plaas. Nou weet jy wat, my boete, my sissy, weet jy wanneer gaan dit vir jou werkelijkheid wees, die dag wanneer jy voor God staan en jy jou skipper van aangezig tot aangezig gaan siend. dan word alles een werkelijkheid. En dan is die probleem, dat jy nie iets dan kan verander aan jou lotgevalle wat dan op jou waag neem. Ek geef jy soms soms so op een lichte nood, een program wat ek al gekyk het op die tv, so'n realiteitsprogram van, sê nou maar, een mans wat nou op ek stoel sit en hy het nou oorvone op sy kop en oore en hy kan luister na mense wat met hom praat maar hy kan hulle sien nie, hulle sit achter een skerm verskillende dames met wie hy so kon een verhouding aanknoop Maar hy kan nou net vir hulle vra, vra en antwoord hulle nou die vra en goed, maar hy kan hulle nie sê nie, weet nie hulle, lyk like nie, geen idee nie, hy nou hoor nou maar net wat hulle nou sê. En so ding hierdie sê nou maar 10 dames nou mee, om dan nou met hierdie persoon dan een verhouding te begin, want aan die einde moet hy nou kies. En as hy nou klaar gekies het, dan kan hy nou nie meer verander nie. Dan ontmoet hy nou hier die dame, wat hy nou gekies het, en hy sien na, en, tot sy spuit, of wat ook al, later sien hy die ander dames, wat hy nou, dan soort van verwerp het. En dan nou spuit wees, om te dink, jy, nou, hoe kom het ek nou nie daarie ingekies, nie, wat het ook nou, mense, hoe kom noem ek het, ek sê maar net vir jou spuit is een goeie ding die probleem met spuit is dit kom te laat en die Heere het vir ons so een persoon sy leven laat aanteken in die Bijbel wat sy oog in die verdoemenis oopgemaak het en, en in pijn en leiding omself bevind het en daar wou hy toe allerhande goed doen wat hy moes doen toe hy op die aarde was want hy kan nie in die hel begin met evangelisasie. nie Jy kan ook nie dan bevend tot bekeering kom in jou leven, aan God wil geenie dis te laat, dan is jy klaar in die verdoemene saam met die duiwel en al sy engele. Daarom moet om mens vir mense die geleentheid kan gee om te dink, want ek het vandag weer daar oor gesit en dink, ek het lang daar oor gesit en dink. As mense net, as mense net daar die geleent, geleentheid kan kunnen, dis ook om ek teruggedank het aan die dag toe ek by die perske boom die appelkoosboom gestaan het, as die standaard 4 en daar het God met my begin praat, daar het hy begin met hierdie wonderlijke werk binnen in een mens, en ek dank die Heer dat hy nooit daarmee opgehoud het nie, Maar dit lyk vir my so, alle mense doen nie dit nie. Hulle gaan nie een stil sit en dan begin wonder hulle oor, hoekom is ons nou eindelijk hier op die aarde nie? Dit lyk vir my hulle is binnen in een soort van een red reis wat die Engelse van praat, of in so n, seep bel, wat enige oomblik kan, kan bars, en dan is die realiteit daar, of iets maar, daarom hierdie dringendheid, soos die man daar in die hel, die hierdie dringendheid begin het te gesê, maar kan ons nie een sending poging hier begin, en ons stuur verlaas er is, dat hy mense gaan waarschijn het, die sê, e, Abram, nee, my oude boete, Dit werkt nie so nie. Mense moet na Godse woordluis, dit is Godse raadsplan. En daarom hierdie grootwoordig, moet die sissie waarin jy kan deel hee, en dit is om hierdie radiostasiese golwe uit te saai. Jy hoef niks technisch te doen nie. Jy moet, wat jy moet doen is om mense daarvan te vertel, te sê, hoor jy so mense, wil jy nie inskakel hierby net radio, soweer die aansuit of die tyd, wanneer die ander tyd, tyd, jy keem ons na die tyd, of geef jy die persoon die webadres, dat jy myself gaan kyk, want daar moet die effort van jyself ook af inkom, daar moet die impetus wees van jyself, dat jy dit wil doen, God doong niemand nie, hy mag nie mense doong nie, want dan kan die duivel ook mense doong, en hy, kan nie, hy mag het nie doen nie, hy kan maar net alles doen wat hy doen en dit is om mense te probeer mislui en te verlui soos wat hy dit recht daar in die begin in genesis in die tuin van Eden gedoen het waar hy mense kom belieg het en hy doen dit elke liewe dag want hy is dief en hy is roover en dit is wat God om noem en dit is wat hy is hy beroof mense van die geleendheid om die eeuwige lewe te beerwe En ons statistiek is 107 mense sterf per minuut, en 70 van hulle, minstens 70 van hulle, gaan elke minuut hel toe. Maak hulle oor in die verdoemenis oop. Nou mense, wat kan ons doen? Ons kan hierdie radio propageer, want daar is minstens 2 biljoen mense wat kan luister. Minstens, om dan ek praat ook van minstens, 2 biljoen mense. Maar as hulle nie weet, van netradio.sa nie, as hulle nie weet van www.netradio.sa.co.za nie, dan weet hulle nie. As mense nie gewet het destijds, toe Jezus op die aarde rondgestap het met sy missie, as hulle nie van hom gewet het nie, het hulle maar net nie van hom gewet nie, Daarom het Jezus op die stadium die mense uitgestuur, hy het hulle uitgestuur, hy het hulle so 2-2 uitgestuur, en gesê, gaan na al die stede toe, gaan praat met die mense, gaan waarske hulle, gaan roep hulle. En Jezus het ons nog nooit opgehou met so'n missie nie. En daarom moet ek jou nou roep, en vir jy sê, help my, 7 mense van hierdie uitsending. Steer dit vir hulle, steer vir hulle die archief, steer vir hulle die, die netadres. Maar praat met hulle. As een mens vriende het, luister hulle gewoonlik na jou. Weet alle vriende, gaan nou nie noodwendig luister nie. Maar dan mag dalk net een wees wat luister. En denk maar, joch man, as dit vir jou soveel beteken het, dan mag dit dalk ook vir my ook iets beteken. As jy nou prachtige, mooi, borrelende geaardheid het, en mense luister na jou, en hulle vraag vir jou jong, maar ek sal graag ook so wil wees as jy, jy het so prachtige, mooi, wonderlijke geaardheid, en die liefde van God straal uit jou uit, dan het jy ons een wonderlijke geleendheid om vir mense te sê, waar kom dit vandaan? Kom uit God, het is uit God geboore. En hy wil dit doen vir elke liewe mens. Hy wil aan jou begin werk, en hy wil die werk wat hy in jou begin, wil hy voortsit, en hy wil dit nie ophou nie, hy wil nie het staak nie, hy wil daarmee voortgaan tot Jezus Christus weer terugkom, want God weet, want hy het dit angelat teken, Ek en jy moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word, by die wederkoms van die Heere Jezus. Een deel van daar die gereed weesproces is liefde, ek wil het in jou inhammer. Want Paulus praat in Korintheus van al die geestelike gaves, al die wonderlijke dinge wat die mens in die kerk kan doen, al daar die wonderlijke geloofsdade, kerklike aktis dinge wat jy in die kerk kan doen dan onderbreek Paulus homself met die hele hoofstuk van die 13de hoofstuk van 1 Korintiërs en hy sê my liewe mense wat nou na my luister en wat hierdie 12de hoofstuk gelees het en wat die 14de hoofstuk gaan lees lees ook die 13de hoofstuk wat sê al het jy al die dinge en jy het nie die liefde nie dan gaan dit jou niks baat nie en God wil dit vir my en vir jou doen, goddelike liefde, in ons inbouwware liefde nie, dingiekies wat ek en jy dink nie, wat reg is nie, wat ek dat ek by my pa geleer het, of by my ma geleer het, of by my sissie, of by my boete, of my oom, of my pastoor, of mense, dit wat God in jou doen, is ewigheidswerk en is al wat betekenis het, die rest het nie betekenis nie. Alles sal vergaan, sê die woord van die Heere, maar sy woord sal bly staan tot in alle ewigheid. Wil jy dit onthou? So God werk nou in jou, as jy hierdie tyd uitkoop en jy sonder jyself af, En jy berei jouself voor, en jy is geestelik ingestel, en jy sê, Ere, gebruik hier die uur, dit net een uur op die dag, van al die 24 uur, net hier die een uur, help my asblief, dat jy in my kan werk, dat jy hier die eeuwigheidswerk in my kan doen, dit wat gaan stand hou tot in alle eeuwigheid, Nou, hoekom sal die here dit dan nou nie doen nie? As ons geen reden nie? Hoekom sal hy van ons die onze vader leer, as dit geen betekenis het nie? Gee ons vandag ons dagelikse brood. En daarmee bedoel die here boom behalwe die brood wat jy eet. Dit wat Jezus gesê het, jy kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitvoort gaan en as jy dit vir die Ere gesê het, gee my vandag my dagelikse brood, dan gaan hy jou herinner in sy gees, dier sy gees, en in sy gees gaan hy jou herinner, en vir sê, jong, daar is een persoon, 7 uur in die aand, rondom 7 uur, en dan is hy bezig om my woord te oordink, en jy kan saam met hom mediteer, en ek sal in jou gees werk, en daar die werk wat ek in jou begin, sal ek voortsit maar nie sonder jou toestemming nie maak sal het voortsit en ek sal dit volleindig en ek het al so tussen die lijne vir jou gesê Paulus sê ook in daar die asem God werk in jou om te wil sê nie maar jy wil nie dan kan God, omdat jou om toestemming gegeet, en om aan bid, kan hy vir jou, jou wil verander, dat God in jou werk om te wil. Daar jy wat Paulus gesê het, hy sê baie keer, dan wil ek iets doen, en, en ek wil die goeie goed doen, en ek wil die slechte goed nie doen nie. En sê wie gaan my help? A eindig hy daar gedeelte van hom, hy sê, ek dank God dier Christus Jezus, dier die werk van die woord, Jezus is die woord, hy is die skipper, niks kom ons in, tot stand of tot stand, is dit nie dier sy woord is nie. Weet nie wat, ek het gedeelte hier vir jou voorbereid, wat die, die boek, maar dit lyk nie vir my, gaan nou tyd hee om dit te doen, he. ek het het maar net uitgehaal, miskien moet ek jou net noem, van een wonderlijke boek wat een Zuid-Afrikaner geskryf het, waarvoor hy in 1998 het hy die inzichtprys vir Afrikaanse nie fiksie verdien, vir hierdie, hierdie prachtige wonderlijke boek met die naam van Die Groot Gedachte, Die Groot Gedachte. En die persoon wat het skryf die uteer is Gideon Joubert. Gideon Joubert, die groot gedachte. En hy het hier hoofstukke in wat jou verstom gaan staan en jy gaan dit halk moeilik vind, maar as een mens maar net begin en dit lees, van is in een makkelike Afrikaanse taal, maie moeilike termen en terminologie en goed, wat hy op makkelike manier probeer uiteensit Ek kan bijvoorbeeld die inhoud net vir jou vannig sê die een deel, deel een gaan oor die makrokosmos dit wil sê die ontstaan en dan te tweede die skatkes van die jimmel en drie die uitduidende ruimte hoe die ruimte al hoe groot en groter en groter word en vier heroute van die jyl al belangrike boodskappers uit die, uit die buitenste ruimte, alles straal golwe uit, en dis oor daar die golftheorie wat ek vir jou wou gelees het, wat ek volgende keer sal doen, like het vir my, dat ons dit kan verstaan, of by biekie daarvan iets kan verstaan, en die vijfde, die soos gloeiende metaal, en die groot donker wolk, en sê is die groot ster, sterwe, en 7 flitsende sterwe, sterre, mens, alles wetenskapelike dinge, en kwaasars, 9 oog in die ruimte, 10 vreemde en onzekere wereld, en Einstein sy, sy gelukkigste gedachte, en swart kolke, en die knal of gekerm, en dan die tweede deel, die mikrokosmos, die mikroheel al, eh, uh, 15 die reuse tydsmachine, 16 mystieke toverwereld die derde gedeeltes die holistische kosmos met superkracht en broose weefsel van onderlinge verbintenisse en die kwantumkosmologie wat nou vir jou miskien verskrikkelijk uh, klink maar die term hanteer hy baie makkelijk en makkelijk is met Afrikaanse taal en so meer en dan die groot geheimreis die enig man van die tyd, wat van God en so meer wetenskapelike argumente en metafysische argumente is een prachtige wonderlijke boek ek weet, dit sal vir jou moeilik wees om alles te verstaan net hierdie een bladse wat ek vir jou wou gelees het is al klaar so moeilik dat ek dalk, miskien nou houd sommer nou, jy vir jy twee versies of twee lijntjes of twee sinne kan lees, waar jy vraag, die, die vraag, deelkies of golfjes? Een tweede eigenskap van die kwantum deelkies, of hulle energievelde is, is dat hulle een dubbelslachtige karakter het. Hulle dra en hulle gedra hulle soos deelkies en soos golfjes. Is dit deelkie of een golfie, een golfie of een deelkie? Nou jy weet, dit klink nou verskrikkelijk moeilike goed, maar as mens wetenskap as een vak gehad het, dan het jy met hierdie kwantumtheorie te doen gekry, en jy het eerst word jy geconfronteer met, is alles deelkies of is dit golfies? En om dit aan jou te verduidelik, is so werkelijk wonderlik, want ek moet dit doen, want ek moet uiteindelik by die golfies uitkom, En vir jou sê dat alles wat ek hier praat nou met jou is golfies. Alles. Elke woord wat jy hier hoor, elke klank is alles golfies wat by jou oor uitkom. En om te weet hoe God met hierdie golfies en deelkies hoe hy daarmee werk en sy herskippingswerk in die mens doen. Want ek en jy moet herskep word. Ons moet verander word. Daar moet in my hart een hartsverandering kom, en jy kan dit nie bewerkstellig nie, kan nie, daar geen manier om dit te doen nie, dit is God wat dit doen. En dan uit daar die wonderlijke hart wat God van jou aan, aan werk, wat een gouwe hart wordt van goud kom al hier die wonderlijke dade van jou, hier die liefde, wat mense gaan oorweldig en gaan oorrompel, en hulle sal al hoe meer en al hoe meer wil weet en hoor, dan het jy daar die groot wonderlijke geleentheid, wat Jezus' opdracht is, wat hy sê, gaan maak disciples van al die nasies, hoe kom mense anders gaan hulle verloore, Hulle gaan 70 van hulle per minuut, jy kan nou nie minuut tel wat ons nou gepraat het hier, en dan maal hy dit met 70, dan weet jy hoeveel mense is nou van het ons begin praat het tot aan die einde van die program, maak hulle oe in die hel, in die verdoemenis oop wat Daniel sê, dis daar en afgryslik. is dit nie afgryslik nie, dit is afgryslik mense, ons kan het ons nie so los nie, dit kan nie, dit is die verantwoordelikheid wat op ons ris, en dit is om hier die boodskap uitgedraan te kry, om by mense te kom, dat hulle ook tot stilstand sal kom, soos hy standaard 4 sienkie daar by een boom gestaan het, en het God begin praat, het God begin wer in jou, so dat jy nie verloor gaan nie, maar dat jy die eeuwige leven kan hee, Dit is wat God in gedachte het vir elke mens, want die bybel sê, God het geen beha dat enige mens verloor gaan nie. God glimlach nie daar oor nie. Dit is een bekommerde God wat kyk en weet en as ons moest nou vir Jesus sê wat sê Jerusalem Jerusalem, hoe baie mal wil ek jylle by mekaar maak sê en haar kuis het is ons bekommerd Mense, as die, die kijk en die kykinkies by mekaar kom maak, is het ons omdat sy bekommerd is. Daarmee gaan ek jou nou groet. Totdat ons mekaar weer sien, morgen, ochtend, 10 uur, die e kerk die kerk 10 uur, en sê weer, die aan, D.V., altyd D.V., die oor lente, as God wil, as daar dag gaan wees, ons weet nie. Dan met die praat, stem van hoop, en ons weer ons gesprek, gaan voortsit en mag jy wonderlijke wonderlijke aand hee, rustig wees in Godse teenwoordigheid en daarmee groet ek jou hiervan uit Airene, in Pretoria, Suid-Afrika en sê vir jou, die Heere is lief vir jou, hy gief jou omhoor, jy is nie onbeplande mens nie, jy is bepland, God is lief vir jou, en ek sê, Shalom. Down at the cross where my Savior died, Down where for cleansing from sin I cried, There to my heart was the blood applied, Glory to His name, Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name his name, glory to his name. There to my heart was the blood applied,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 This fountain so rich and sweet Cast your poor soul at the Savior's feet Plunge in today and be made complete Glory to His name Glory to His name Glory to His name the blood of life go